Лише коли кинувся за хворостом, Увидів, що долоні стерті до крови. Та тільки би жури, в мене був огень, Була своя ватра-спасителька. Накидавши вогнище ломача, я сів перепочити. Так зігрітий і вколисаний тихим воркотанням задрімав. Снилося, що мене опосіла якась слизька паскудота навалилося на груди, не дає дихнути, затуляє рот і очі. І я, знерухомлений, лежу пластом під цією повзучою лавиною. Пробудився в дурмані, і явність пойняла мене ще більшим жахом. Усе довкола було встелено жабами, що кищили, горбатилися в два-три ряди, Рябі, жовтуваті, бородавчато сірі, червоні, як грань, і зовсім крихітні зелепухи. Найгрубіші топтали мене, злосно б'ючи, як копицями тонкими лабиськами. страх цієї картини повнився тим, що мерзка жабина маса совзалася беззвучно. Жалібно, рохкала лише принесена мною ропуха під каменем у виємці скали, а інші наміряли підскочити до неї, гупилися в брилу і сипалися долі. Якусь мить я ошоліло за цим позирав, аж коли спам'ятався, згріб із себе Гідоту, і сторожко, аби не давити жабноту, потягся до скали, схопив ропуху і побіг з нею до річища, там поклав на місток. Жаба пронизливо заячала, кажучи радість. Я відійшов за ялину і звідти слідкував, як сіра хмара повзе до поточини, куди її кликала цариця з жовтою звіздою на грудях. «Жаби залишили мою царину, страх лишав мене». Але тепер я злякався за свій вогонь. На щастя під попелом блимали жарини. Сухе ріща тріщало в кліп ока. Жива полумінь і знову затанцювала в моєму кам'яному притулі, а з нею провиднілося і в мене на душі. Накидавши в кострище товстих дрівчат, рушив я в новий пошук. Ліс після зими все ще дрімав, У пташиних гніздах глядати ще нічого. Гриби з моршки, пам'ятав я, Вилізуть тоді, коли цвістиме ліщина. Залишалося теребити букові горішки, І щоб обдурити голод, Жувати смарякову смолу. Хоч якась, а пожива. Дивовиже чекали мене на лісній межі, в кущах таволги і калини, спутаних диким виноградом, рябіли панцирні завитки слимаків. За короткий час я не збирав їх цілу шапку. Коловатри натер гірської соли і сипав її в розтруби мушель. Слимаки морщилися, випускаючи слизи чорноту. Я щищав їх тріскою, дрова згоріли, і я мав на землі готову жаровню. Вигріб ямку, накидав равликів І загорнув жаром Слимачі мушлі потріскували Війнуло запахом печенини Я ледве здержувався, щоб не встромити в грань руку Ледве дочекався Трощив перепечені шкаралупи Витягував м'ясце і прихапцем жував Яка то була смакота Перший справдешній харч на бездомництві. Так почала ткатися верета мого довгого самування в закрайньому карпатському уділі. Очі звикали до нового овиду, серце – ні. Дуже полегшив триб мого життя вогонь, вночі я не мерз, а вдень мав на чому спекти на старану їжу. За нею мишпив не я відрання до смерті. За тиждень визбирав усіх слимаків, а може, вони поховалися. Почалася гонитва за ящірками. Я кидався на них, як лисиця, розгрібав руками листя, розкустрював нори. Моє око хапало кожний порох, кожен повій стебла. М'ясо ящирок не було таким стравним, як слимака але сіль його здобрювала. Ще ліпше припалося, коли на намулистій заплаві вистрілив зеленими стрілками дикий часник черемша. Поставала нова й нова лісова ярина, березові брості, молода папороть, молочай, щавель, жалива кропива, лобода. Але це була голодна їда, неситна. Коли птиці сіли на гнізда, мій сіл збагатів на яйця. Прибули й сили. У час спочинку я сидів коло мурашника з наслиненим прутиком. Мурахи залишали на ньому свою кислоту. Злизував її, і в голові аж світліло від кусючої терпкости. Крайчик мурашника я розгрібав і назбирав жменьку білих коконів. Більше з одної купи я не брав. Запивав свої страви березовим і клиновим соками. Земна волога аж порскала з пробуджених весною дерев. Коли мусиш, то й камінь укусиш, казали в нашому селі. Сяк так я починав звикати до своєї лісової трапези. Все, що очі виділи, руки не лишали. Але чи не щоночі мені снився хліб? Житня мамина паляниця з печі, гаряча, з тріснутою кірочкою. Бувало, і в день позирав на рінне каміння, і в ньому вижалися скипки хліба. Це держало мене до того часу, доки я не забув його смак. Якогось дня, спочиваючи на пні, я почув зузулю. Вона то кувала, то нетривко тривко змовкала і знову кувала. Зозуле, сестричко, що живеш без свого гнізда, як і я? Скажи, скільки мені тут бути?» – попросив я. І Зозуля почала своє кукання. «Один, два, три, чотири» – загинав я пальці. На восьмому Зозулю щось сполошило, і вона пурхнула з граба. «Що? Вісім?» – не розумів я. Дні не могли бути, бо їх уже набігло більше. Тижні? Місяці? Про роки я боявся навіть думати. Мене пробило студеною росою. Скільки намірена тобі, стільки понесеш, сам себе тверезив. Хто терпен, той спасен, бо хіба ти не колосок терпіння з великого людського поля смирення, хіба ти не онук, Свого діда? Ще раніше моє око зачепилося за скіпець молоденького граба, що пустив корінець у кам'яну тріщину на крутосхилі. Видно, на на якось завіялася туди. Нещасний, покручений, він чіпко тримався своєї крихітної п'яді, жив, тужавів на вітрі і сонцежарі. І заздрісно тягнув бліді галузочки до темного лісового валу. А ліс, набираючи лист, густішо відчернів усе більше. В зеленій химороті тепер там закублювалося якесь нове темне життя, щось тріщало, тріпотіло, охкало, кувікало, а вночі зітхало і стогнало, як змучений чоловік. Мені було дуже одиноко І тоскно в такі години Тоді я розмовляв з вогнем І він, мій вірний Цимбора Гарячими язиками Шепотів щось заспокійливе Я вслухався, бо ту бесіду Розгадував живу натуру вогню Вирівнюючи за нею І стрій своєї душі Щовечора я Обсипав свій закутень сіллю, освяченим натільним хрестиком накреслював круг себе коло і держав під рукою нагострений осиковий кіл, і щовечора духи лісу гоготали й галайкали з темні. Казки про страхи, які я так любив у дитинстві, оживали тут зовсім близько, ставали явиною. Понад хащею носилися якісь фосфоричні клубки по вітрулі. Навісно свайбували жаби, водячи по млаках свою царицю молодицю, Щось заколочувало воду в темному смолистому озерці. Закипав, зрушуючи каміння, потік. Тріщало ріща, наче в ньому газдувало щось грубе. Невгомонно плакала, як зурочена дитина якась птиця. Мірно здригалася скала, гей би хтось гупав у ній ізсередини. Буривчись тій дрімоті, перебував я ніч, не розуміючи, де сон, а де явина.